Már megy? Már megy? Jó reggelt. Majd a, aki hátül és nem hall, az szóljon, mert egy reggel úgy ébredtem, hogy nem volt hangom, és nagyon fájta volna. segít, segít Érdekes, hogy mert pont az egészséged... Én való félelemről is az elején, hogy reggel az volt az első gondolat, amikor fölkeltem, hogy felhívom, hogy nem tudok jönni. És így, így nagy támadások értek reggel. Így, így nem, nem volt hangom, fájt a fejem, a derekam beállt, és nem nagyon tudtam mozogni mindjárt reggel. Akkor így gondoltam, hogy ten Isten ez szól, hogy nem menjél, és, és nem vagy kész arra, hogy, hogy átad az én igémet. Aztán imádkoztam, és most itt hogy ez nem tőle van, hanem hanem csak jönnek a támadások, mert talán fontos az, amit mondani akar ma mindannyiunknak. Mindig úgy vagyok vele, hogy Isten elsősorban hozzám szól, és csak elmondom, amit, amit nekem tanított, amit készültem. Pár, pár dolog így, így, így előjáróban nem feltétlenül kapcsolódik a mai, a mai témánkhoz, majd megyünk az egy Mózesben tovább. Ábrahámmal, hogy mindig ragaszkodtam a pulpitushoz, hogy legyen mibe kapaszkodni. Most nincs. De ezzel, ezzel mindig így vagyunk. Én azt gondolom, hogy a múltkor a tollammal csatogtattam végig, abba kapaszkodtam, mert kellett, kellett valami, amit az ember megragad és fog. És Isten tanította arra, hogy egy egyetlen dolog van, amiben kapaszkodnunk kell bármilyen helyzetben, az ő. Tehát, hogy felemeljük a kezünket, és őt ragadjuk meg két kézzel erősen, akkor semmi másan nem lesz szükségünk, ami, ami, amiben fogóckodást kell vennünk, hogy, hogy na, mégis legyen egy, egy erős kapaszkodó, vagy ami bátorítást ad, vagy ami magabiztosságot tud adni bármilyen helyzetben. Ez csak így így mellékesen, így, így reggel ez történt velem, és ezeket mutatta az úgy, úgyhogy próbálok most nem csattogtatni sem tollal, sem, nem tudom, majd inkább így teszem a kezemet, és akkor nem, nem csinálok ilyen dolgokat. A szolgálatról fogunk ma beszélni, és na, egy érdekes történet, vagy hát így gondolkodtam, hogy milyen, milyen kapcsolatom lehet ezzel a, ezzel a mai történettel, gyerekkoromban emlékszem, amikor mi voltunk többször kempingezni, hogy, hogy vadidegenek szó, megszólítottak és beinvitáltak szó szerint a sátrukba. Ezt fogjuk ma látni az igében is, hogy, hogy történik ilyen. És hogy elgondolkodtam ezen, hogy, hogy tényleg, hogy ez milyen szív kell ehhez, vagy hogyan, hogyan működik ez, hogy emberek csak így megszólítanak és meginvitálnak akár ismeretlenül is, bármilyen, bármilyen helyzetben. Ez akkor ugye a, a Balkánon ez, nem tudom, egyébként is eléggé szokás volt, hogy idegeneket meginvitáltak, vendégül láttak, kedvesen viselkedtek az idegenekkel. A másik, amiket, amikre emlékszem, hogy láttam, hogy, hogy a, a török népek, <gül> abból sok, sok arra felé. ők mindig leültek egy nagy pokrócra, igazából egy nagy szőnyegre, és ott ettek. Ugye ez ez körülbelül a, a, ennek a közelkeleti keleti világnak ez a szokása, hogy nem asztalnál esznek, hanem, hanem a Földön esznek tulajdonképpen, vagy ettek, és ott gyűltek össze. Tehát nagyon fontos volt sok minden ahhoz, hogy, hogy oda tudjunk ülni az asztalhoz, vagy hogy egymással, egymással társaságban, vagy közösségben tudjanak lenni. Ugye, hogy miért, miért érdekes, azt majd később meglátjuk, meg hogy tulajdonképpen ma is használjuk ezeket a dolgokat, ugye, mint a lábmosás. Egy kicsit megváltozott a világunk, egy kicsit más, de ugye mindenki ajtaj előtt ott van egy lábtörlő. És megyek, akkor megtörlöm a lábamat. Az a világunk egy kicsit eltávolodott attól, ami, ami ugye, egy lábmosás, de, de mégis, mégis teszünk hasonló dolgokat. Mégis csináljuk ezt, hogy nem megyünk koszos lábbal a szobánk, vagy a lakásunkba. Levesszük a cipőnket, ha nem tudom, ha kimész a strandra, leteríted a plédet, de a papucsodat azt mellé rakod. Tehát, hogy nem valahogy mindig, mindig megmarad pár dolog ezekből a, ezekből a régi dolgokból. A jelentését elveszti, de mégis, mégis használjuk, mégis tesszük ezeket a dolgokat. De ezt csak egy kitérőként így megemlítettem. De hogy hol is tartunk most Ábrahám történetében, így visszatekintek egy kicsit a múlt, múlt heti alkalomra, ugye Isten megújítja a szövetségét Ábrahámmal. Ábrahám ekkor már 99 éves volt. És a, a szövetség jeleként körülmetélkedik Ábrahám, és az egész családja, a szolgák, és mindenki. Elgondolkodtam ezen, ugye Isten szövetségének mindig van valami jele. Ott volt például a szivárvány noé el hogy, hogy nem lesz többé özönvíz. Tehát, hogy ez, ez erre tudunk emlékezni, ha látjuk. A, a szivárvány, szivárvány nincs mindig, de ha férfi vagy, akkor hányszor találkozhatsz egy nap ezzel a szövetséggel? Tehát, hogy, hogy egy Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal, és erre nap, mint nap többször figyelmeztet, hogy én kötöttem veled egy szövetséget. Tehát, ugye nem, nem egyszer találkozik a szövetségének a jelével, Istennel. E, Ábrahám ugye, ezt a jelet magára vette. Hidben megerősödött, azt látjuk, bár, bár amikor ígéretet kapott újra az úrtól, hogy fiad, fiad lesz, akkor ő nevetett. Ezt majd látjuk ma is. Nem Ábrahámnál, hanem Sáránál. De még mielőtt bele az igében, imádkozzunk. Rága Jézus, kellek, hogy, hogy így erősíts meg mindannyiunkat, hogy jól tudjuk érteni a te igédet, jól tudjunk Elég jönni, Uram, hogy, hogy meghalljuk mindazt, amit te, te mondani akarsz, így általam a mai napon, Uram, kérlek, hogy, hogy tudjam letenni saját magamat, és tudjak alázatos maradni ebben a, az ige hirdetésben, Uram, hogy, és csak kérlek, hogy itt tudjon átjönni mindaz, amit, amit nekem tanított el Jézus nevében. Amen. Ha néha egy kicsit így megborulok, az azért van, mert szédülök, és ha becsukom a szememet, akkor ez sokkal jobb. A szolgálatokról lesz ma szó, az 1 Mózes 18-at fogjuk végigvenni. A fiatal ember fog majd igéket mutatni itt a sarokba, ha jól sejtem. Nem kell még, de csak kérdeztem. Volt róla szó, hogy majd nyomkodom, de... Ugye, ha a szolgálatokra gondolunk, akkor legalábbis nekem mindig a népszerű szolgálatok jutnak az eszembe, a dicsőítés vezetés, az ige hirdetés, a pásztorolás, és nem tudom, gyerekszolgálat, ezek olyan népszerű szolgálatok, sokat hallunk róluk, sokszor tanítanak róla, hogy hogyan kell ezeket a szolgálatokat végezni, hogyan kell alázatosak lenni ebben a szolgálatban, de ma nem ezekről a szolgálatokról lesz szó, de az alázatosságról mindenképpen, hogy hogyan kell a szolgálatban alázatosnak lenni, és hogy valójában mi is az a szolgálat, amiket itt Ábrahámon keresztül meg tudunk most nézni. El is olvasnám az elsőtől a nyolcadik versig a tizennyolcadik részben. Én innen olvasom, szerintem ugyanaz lesz ott is. Azután megjelent neki az úr mamrétől tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll el előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőjetek le a falá.” Én meghozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább. A szolgátok mellett mentek el. Ők ezt felelték. Tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett sárához a sátorban, és azt mondta. Sies, nagaszt meg három mérték finom lisztet és süs lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjut, és odaadta a legényeknek. Az pedig, legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borút amelyet elkészített, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük, a falat, amik ettek. Az első rész ebben a 18. részben, az első 8 vers, Itt látunk néhány vándort, aki majd később kiderül, hogy nem egyszerű vándorok, de én azt gondolom, hogy Ábrahám valóban csak három vándort látott a pusztában, délidőben, amit tudjuk, hogy, hogy nem egy kellemes időszak. Minél délebbre vagyunk ott, délidőben annál melegebb van, és annál kevésbé csinálnak bármit is az emberek. És, és tehette volna Ábrahám azt is, hogy csak így megnézi őket, így a sátor bejáratából ott a hüvösben, ő már éppen talán megebédelt, és, és így sziasztázott egy kicsit és hagyta volna, hogy jó, hát majd valaki más meg vendégeli őket, hát úgyse ismerem őket, miért kellene nekem behívni, vagy miért kellene nekem bármit is tennem ezekkel az emberekkel. De Abraham nem így tett, hanem Ábrahám sietett onnan a kényelmes helyéről, eléjük ment, és, és leborult előttük, és üdvözölte őket, hogy hát ha már erre jártok, gyertek be, és hadlássalak a titeket. És ugyan Ábrahám Ugye vizet ígért nekik, amiben lábat moshatnak, és felfrissíthetik magukat, és kenyeret, hogy, hogy valamennyit azért egyenek, és töltsék ott azt a kis időt, amíg nagyon meleg van ott az árnyékban, és utána menjenek tovább az útjukra. E, abban az időben egyébként is a, a, ez a fajta vendégszeretet, hogy idegeneket behívtál a, az otthonodba, a sátradba, hogy megvendégeltél, ez nagyon. E, ez alapján ítéltek meg, vagy nem is jó szó, hanem mutatták azt, hogy ez mutatta meg azt, hogy te mennyire vagy milyen. Tehát, hogy a vendégszeretet egy nagyon fontos mérce volt akkoriban, hogy, hogy megítéljenek téged, hogy megosztod az ételedet, az italodat, akkor te tényleg egy, egy, egy jó ember vagy. És ez most sincs hogy szerintem. Tehát, ha így belegondoltok, ha ha egy ismerős lát vendégül téged, hogy meghív ebédre, csak úgy, tehát előre megszervezettel jól meghív téged ebédre, hogy gyertek, egyetek velünk, vagy legyetek itt nálunk egy kicsit, akkor, akkor oda szállja magát, készül, és odaadja a legjobbját. Én azt gondolom. És ha ezt egy idegen teszi meg veled, akit nem ismersz, csak azt mondja, hogy én látom, hogy te most itt, itt mész, meleged van, fáradt vagy, gyere pihenjél meg, nem ismer, látja a szükségedet, és, és behív, hogy az mennyivel mennyivel jobb érzés, vagy mennyivel több, mint ha csak tudod, készültél rá, hogy ó, igen, tudom, hogy vendégül fog látni, oda fogja adni a legevet, de ezt megkapod olyantól, akit nem is ismersz, aki, akivel még soha nem találkoztál. És ez mennyire mutatja azt, hogy Abraham mennyire Isten közelében volt ebben az időben, hogy, hogy így leborult, és szolgált idegenek felé, amiben benne van Isten szeretete. Menne van az, hogy ő látta a szükséget, benne van, hogy, hogy ezt ő ki akarta elégíteni, ezt a szükséget az idegeneknek, hogy egyenek, pihenjenek. És ugye mondtam, hogy ő csak vizet ígért és kenyeret, de ment, és ennél sokkal többet adott. Tehát elment, levágott egy, egy borjút, mit tejet, vajat, nem tudom, és ott állt, és mint egy szolga, ott állt mellettük. Tehát ő, ő valóban szolgált, ezek felé, az idegenek felé, alázatosan. Egyrészt abban, hogy már úgy közelítette meg őket, hogy leborult előttük, és mondta, hogy gyertek be a vendégül, és amíg ők ettek, ami ugye nem lehetett két perc, mert amíg elkészül egy borjú, megsül a kenyér, nem tudom, tehát így a, a siesta, nem tudom, néhány óráját biztos, hogy ott töltötték nála. Ő ott állt, és ő megvárta, amíg ők megeszik, amit ettek. És még én azt gondolom, hogy ekkor Abraham hát még nem tudta, hogy ők, hogy ők kik valójában, hogy az úr van ott és két angyala, és ugye a zsidókhoz írt levél 13.2-ben, amit oda is lakozok, és írja ugyanezt. De azért felolvasom, csak elfelejtettem be címkézni. Ha valaki előbb oda talán, én, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Tehát itt pontosan ugyanezt látjuk. Hogy, hogy Ábrahám kívül angyalokat, és az urat is vendégül látta, tehát és így meg tudta mutatni azt, hogy mi van a szívében. Nem, nem azért, mert ő, nem tudom, szolgálni, tehát hogy ő meg akarta mutatni, hogy ő milyen jó a szolgálatban, hanem ő egyszerűen jött egy élethelyzet, amiben alázatosan szolgált. És ezt fogjuk látni a későbbiekben is, hogy, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, az egy szolgálat, ha hiszünk Istenben. Hogy odaszálljuk magunkat alázatosan, és mindegy, mindegy, hogy miről legyen szó. Tehát itt nem a nagy szolgálatokról mondom, amiben az alázatosság úgymond elvárt, vagy nem is tudom, az mindig így szem előtt van. Tudod, egy pászor szem előtt van, legyen alázatos, egy dicsőítés vezető legyen alázatos. Ezeket úgy elvárjuk, de az, hogy, az, hogy a hétköznapi életben, egy, egy akármilyen élethelyzetben alázatosan legyél a szolgálatban, ahhoz igenis kapcsolatban kell lenni Istennel, szoros kapcsolatban, ahogy Ábrahám is volt, és meg kell látni ebben, ebben azt, azt, amit tenned kell, hogy oda és szolgálsz. És ez sokszor nem, nem esik jól. Ugye egy ilyen, egy ilyen vendéglátás is, egy idegen ha látod, hogy ne beszéljünk csak kifejezetten úgy, hogy vendéglátás, mert mondjuk azt inkább, hogy szükség. Tehát ha látsz szükségben lévő embereket, vagy valakit, akinek szüksége van egy kis segítségre, akkor te hívő emberként én azt gondolom, hogy alázatosan kell menned és szolgálni felé, ha tudsz. Ha látod a szükséget, és tudod, hogy te ezen tudsz segíteni, akkor én azt gondolom, hogy igenis menni kell, és meg kell tenni. És... Én értem, hogy ez a vendégszeretet, vagy ez a fajta vendégszeretet, ez azzal, az hogy ajándékot adunk valakinek. Tehát odaadjuk magunkból azt, ami, ami, ami, amit tudunk. És, és ezáltal, ezáltal szolgálunk felé. Ugye a másik dolog, hogy Ábrahám ott állt végig, úgy, mint egy szolga, valóban egy szolga, és várta, Úgymond az igényeiket, hát ugye, hogy ők kényelmesen leheveredtek, gondolom a szőnyegre, hogy annak idején ez szokás volt, félkönnyékre is ettek. Egyébként nagyon jó így, enni én próbáltam, csak könnyen elaludni benne, ha már jól laktam. De, de ott állt mellettük, mint egy szolga, és ugyanezt tanít minket, ugye, Jézus is, hogy úgy szolgáljunk, tehát úgy, úgy vezessünk is, mintha szolgálnánk, és egyébként felolvasom, mint a Lukácshoz írt, a Lukács 22. A szerintem előbb megtalálja, hajlálulnám neki, hogy mit kell keresni. Lukács 22-24-27-ig. Ugye, hogy ki a, leg, ki a, ki a legnagyobb? Ez, ez, ez a kérdés merül itt fel a, a tanítványokban. Ezután versengés is támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hát Jézus ezzel... <kül> Pontosan ugyanolyan példát ad nekünk, hogy itt Ábrahám viselkedett, ahogy kapcsolatban volt az úrral, hogy ő ugye a vándoroknál gondolhatta volna, hogy ő nagyobb. Már később kiderült, hogy ő, ő volt a kisebb, és ő szolgált valóban. De, de, de maga az az elgondolás, hogy, hogy ő, aki a házúra, alázatosan ott áll, és szolgál az idegenek felé. Ez pontosan az a szív, amit, amit Jézus is tanít nekünk az igében. És ha ha így felmerül bennünk, hogy, hogy új dolgokat mondok, ez ne, ne tegyének, soha nem fog új dolgot mondani egy tanításban. Ezt Isten mutatta nekem így, így ma reggel, hogy, hogy tulajdonképpen soha nincs semmilyen új a nap alatt, hanem itt újat, amit hallunk, akár én is hallok, így minden nap, amikor imádkozom, vagy olvasom az igét, az azért van, mert változik bennünk a nézőpont. Tehát, hogy Isten nem változik, soha semmilyen új nem lesz a nap alatt, a bűn az bűn, a kegyelem az kegyelem. Tehát, hogy egy Istenben ezek a dolgok nem változnak, ami tud változni, az a perspektíva, az a látás, a jövünk Isten elé, hogy mindinkább az ő szemszögéből tudjunk megvizsgálni dolgokat. Ugyanígy a szolgálatban, és ugyanígy, ahogy megyünk majd tovább, hogy milyenféle szolgálatokat végzett itt még Ábrahám, és hogyan változott meg az ő látása is ebben, azt fogjuk majd látni. Úgyhogy megyünk tovább a 9 től a a 15. vers felé. versig. Na. Ezután azt kérdezték tőle, hol van Sára, a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedet korú öregek voltak, és Sáránál már megszünt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem lehet egy gyönyörűségem? Meg az uram is öreg. De az úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az úr számára? Egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. De az úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Hogy hogyan ez a rész a szolgálathoz, azt mindjárt elmagyarázom, legalábbis amennyire én ezt megértettem. Ugye ugyanazt az ígéretet kapja itt Ábrahám, mint kicsivel korábban, amikor az úr megígérte, hogy egy év múlva Sárának, ugye a körülmetélkedésnél, az úr szövetségének jelének felvételénél is ezt láttuk, hogy mondták neki, hogy egy év múlva Sárának fia lesz. Akkor még Ábrahám ugyan leborult, de nevetett. Most ugye Sára nevetett, Ábrahám már nem nevetett, ő, ő mondta, hogy oké, okay, én már elhiszem, hogy lesz, hogy hogyan és hogyan nem. Azt nem tudjuk, de, de korábban Ábrahám is nevetett, azt gondolom, hogy így, mint vezetője ugye a családjának, a feleségének. Így adott neki példát, hogy hát Ábrahám is nevetett, akkor, akkor talán Sára is úgy gondolta, hogy hát igen, ő is öreg, én is öreg vagyok. Már emberileg ugye lehetetlen, hogy, hogy megfogadjak, mert itt már vége van mindennek, már nincs menstruáció, már nincs semmi, mert csak öreg asszony vagyok és kész. És ez valóban valóban adhatok ott nevetésre. A másik része, ami, amiről beszélni akarok, hogy a szolgálat, Ábrahám szolgálata a felesége felé. Ugye ő is látta, hogy a felesége már öreg, azt tudjuk, hogy még, még nem lehetett nagyon csúnya a kora ellenére sem, mert később majd még mindig azt hazudja, hogy, hogy ő a testvére, hogy majd megyünk tovább, talán két hét múlva, vagy három. Akkor látjuk, hogy azért Ábrahám is meg-meginog, amiben nagyon jó példa számomra, hogy olyan, olyan emberi, tehát a legtöbb, a legtöbb hithős, vagy a legtöbb ember, akit az ige felsorol, olyan, mint mi. Tehát, hogy... Néha megerősödik hitben, nagyon ott van, ahogy látjuk most Ábrahámnál, aztán néha történik valami, elbukik és, és csinál butaságokat. Nem feltétlen megy, megy Istennel szemben, hanem csak a saját gondolata szerint cselekszik. És mi, mi én, én legalábbis biztos, hogy ilyen vagyok, és szerintem mindannyian, hogy így néha nagyon felbátorodva, megerősödve érezzük magunkat Istenben, hogy valóban nincs neki lehetetlen, és aztán elbizonytalanodunk, és elbukunk. De nem kell ettől azt gondolom, hogy félni. Ha látjuk a hibáinkat, vagy ezt így beismerjük Istennek, hogy igen, hibáztam, Uram, és visszajövök hozzád, akkor Istennek van kegyelme, és van szeretete felénk, hogy ezeket megbocsássa. És én ott voltam, hogy, hogy hol van ebben a szolgálat, a felesége felé. Ott, hogy... Sára öreg volt, Ábrahám mégis kitartott mellette, megtehette volna, hogy elküldi a feleségét, hiszen meddő volt, és nem tudott neki fiút szülni, ez már akkor egy ok volt a vállásra. Tehát el lehetett küldeni a feleséget, hogy ő nem szült nekem gyereket, főleg nem fiút, akkor, akkor kell egy másik feleség, akitől utódom támad majd, és és fiú lesz, és tovább viszi mindazt, ami, ami eddig az enyém volt, hogy ne a szolgának kelljen örökölnie. De Ábrahám mégsem tette meg. Tehát Ábrahám elhitte az úrigéretét, bízott benne, és, és szerette a feleségét. Annak ellenére, hogy, hogy tudta, hogy talán már nem lehet gyereket tényleg, és ő szerette, kitartott mellette, és együtt volt vele, mert hogy ezt később majd látjuk, hogy valóban lesz gyermeke, ehhez azt kellett, hogy higgyen az úrnak, kitartson a feleségem mellett, úgy szolgáljon felé szeretetben, hogy, hogy alázatos marad az Úr felé, hogy igen, Uram, én tudom, hogy ez lehetetlen, de ennek ellenére megteszem az én részemet, ami, amit megtehetek ebben a kapcsolatban, hogy a feleségemmel vagyok, kitartok mellette, és nem, nem szerzek másikat. Mert láttuk, hogy ugye van már Ábrahámnak fia Izmá, de ő tulajdonképpen így sára jó ötletéből, Született, amikor a szolgálóját küldte Ábrahámhoz, maga helyett, hogy hát jó, tudom, hogy nekem már nem lehet, akkor majd a szolgálótól lesz, de ez nem Istentől volt, és ez csak eleinte nagyon vidámnak és, és megoldásnak a problémára. És mondhatta volna Ábrahám itt is, hogy jó, hát most már van egy fiam a szolgálomtól, akkor nem kell a feleségemmel próbálkoznom, hiszen lehetetlen, akkor ez lesz az utódom, és majd a szolgálom mi lesz minden, de de nem, Ábrahám kitartott a felesége mellett szeretetben, és ez az a szolgálat, ami ami szintén hétköznapi, tehát nagyon könnyű alázatosan szolgálni akkor, hogyha az úrral közösségben vagyunk, és nem tudom, voltatok-e úgy, hogy így felmérgesedtetek a feleségetekre, vagy a férjetekre, gondolom, ez előfordul, vagy összevesztek, és akkor, akkor könnyű azt mondani, hogy nem érdekelsz, és menjél. Nem, nem hiszek el semmit, csak eh, hagyjuk az egészet. És könnyű így hozzáállni. De, de utána, ha Mész Isten elé és és visszadeli ezt a problémát, hogy hát igen, gondom van a feleségemmel, most mindegy, hogy mi ez a probléma, hogy az, hogy nem szült nekem gyereket, vagy az csak, hogy nem tudom, nézeteltérésünk van, vagy bármi, ha Mész Isten elé, ő a feleségedet, neked szánta. Ő egy kapcsolatot akar, hogy, hogy létesíts a feleségeddel, hogy vele legyél kapcsolatban, minden tekintetben. Tehát ez az úr akarata, és ebben alázatosan tudunk szolgálni az úrnak és a feleségnek is, hogyha vele időt töltünk, ha vele úgy töltünk időt, ahogy az Isten szerint kedves. A másik, én felírtam egy kulcsverset itt, ugye ezen, ezen el tudnák szerintem rágódni még néhány órát. Hogyha a kérdés, amit feltettek ö, Sárának, hogy van-e valami lehetetlen, ez a 14. vers, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Hogyha nehézségben van, vagy, vagy problémában, akkor csak helyettesíts be ebbe a mondatba a te problémádat, hogy van-e olyan, ami az Úrnak lehetetlen. Tudjuk a választ, hogy nincsen. Ez, szerintem mindenki ezt a választ adja. Kapásból. Van az úrnak lehetetlen? Nincs, nincs, ha hívő, vagy ezt a választ fogadni. De ha ott egy probléma, hogy, hogy kevés a pénzed, vagy nem tudom, nehézséged van a gyerekeddel, a házastársaddal, a munkahelyeddel, vagy éppen nincs munkád, és mész az úr elé, akkor a te problémád vajon olyan, ami számára megoldhatatlan? Nem. A válasz ugyanaz, hogy az úrnak nincs lehetetlen. A... Az, ha nem úgy történik, ahogy te gondoltad, hogy az Úr most ad nekem munkát, ha ez nem az ő akarata, akkor nem azért van, mert az Úrnak lehetetlen, vagy nem gyógyultál meg adott esetben, mert egy betegség kínos évek óta, akkor ez nem azért van, mert az Úrnak nem lehetetlen ebből szabadulást adnia, és nem azért van, mert rosszul imádkozol, hanem egyszerűen csak a te látásodnak kell változnia, hogy keresd az Úr akaratát ebben, hogy, hogy ő miért tart egy betegségben, ő miért akarja azt, hogy, hogy nehézségeken menjél át, akkor jön az, amit mondtam az elején, hogy nem egy pulpitusban, nem egy tolba, nem, nem egy valamibe kell kapaszkodni, hanem kapaszkodj az Úrba a két kezeddel, és ő, ő lesz az, aki, aki egyrészt választod arra, hogy, hogy miért vannak problémáid, hogy miért kell ezen átmenni. Lehet, hogy nem holnapra kapsz választ, és el kell tennie néhány évnek, hogy megértsd, hogy, hogy miért kellett átmenned nehézségen, és miért nem úgy történt, ahogy ezt te akartad, de a kérdésre a válasz, hogy az Úr van-e lehetetlen, az a válasz, hogy nincs. Ha bármilyen nehézséged van, akkor, akkor tedd fel magadban ezt a kérdést, hogy az én problémámra tud-e az Úr válaszolni, vagy, vagy tud-e megoldást adni az én problémámra, és talán ez fog segíteni abban, hogy így, hogy így könnyebben menjél át rajta, vagy hát nem is az, hogy könnyebben, mert nem az a, a cél, én azt gondolom, hogy könnyen menjünk át egy problémán, mert akkor minek lett volna a probléma, ha túl könnyű átmenni rajta, hanem úgy menjünk át, hogy az Úrban kapaszkodunk, és hogy tudjunk megerősödni, tudjunk belőle tanulni, és tudjunk belőle, én azt gondolom, hogy alázatosan, alázatosan mm, megoldást találni, hogy nem biztos, hogy ez most így értelmes volt, de hogy tudjunk leborulni az Úr elé a problémáinkban is, és tudjunk vele együtt ezen áthaladni, és tudjunk ebből tanulni, és tudjunk vele megerősödni ebben. És van itt még egy szolgálat, vagy kettő, ami, amiről szó van ebben az igerészben. A 16-tól a 33-ig része, ami majd arról szól, hogy, hogy Ábrahám, Útra kell az idegenekkel és az úrral. Én azt gondolom, hogy eddigre már azért ö, felmerült benne, hogy, hogy talán nem egyszerű vendégeket látott vendégül, vagy nem egyszerű utazókat, hanem annál sokkal nagyobbakat. De még mielőtt tovább megyünk, még egy apró kitérőt tennénk, talán belefér. látjuk egy sárát, ahogy nevetett, ugye? Senki nem látta, vagy talán Ábrahám hallotta, hogy kuncogan eja a háta mögött, de azt írja az Ige, hogy ő magában nevetett. Tehát, hogy így magában az Úr azt is látta, hogy ő nevetett, és megkérdezte, hogy de te sárad, te nevettél, és tagadott. Hogy, hogy mennyi, mennyire sokszor vagyunk így mi is, hogy, hogy leginkább félelmünkben, félelmünkben hazudni fogunk. Hogyha félünk attól, hogy, hogy milyen megítélés alá esünk, hogyha elmondjuk az igazat, vagy félünk a következményektől, akkor, akkor könnyen lehet, hogy hazudni fogunk azért, hogy védjük magunkat, hogy egyszerűen csak ne bántsunk meg másokat, de az Úr akkor is fogja látni azt, a, azt az igazságot, ami, ami a, a félelmünkből fakadó hazugság mögött van, hogy, hogy az Úr előtt kártagadnunk bármit is. És azt gondolom, hogy ugyanezt kell tennünk így az emberek előtt is, hogy ha hibáztunk, hogyha... Tettünk valamit, azért vállaljuk fel azt, hogy igen, ezt megtettük, lesz, ami lesz. És én hiszem, hogy ha fölvállaljuk az igazságot, és nem félelemből nem állunk neki nem igazat mondani, akkor, akkor ennek kevesebb problémát fog okozni, mint hogyha próbáljuk eltakarni az igazságot. És erről a <gül> János első levelében a negyedik rész, 18. versében azt írja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett életessi a szeretetben. Ö... Tehát ha ott van bennünk Isten szeretete, és így elhisztjuk azt, egyébként még a példabeszédekből is akartam olvasni erről a, az emberekről való rettegés csapdába ejt, ez a példabeszédek 29 ben van, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Tehát, hogy uh, legyen bizadalmunk az Úrban, bármilyen, bármilyen nehéz helyzetbe is kerülünk, vagy bármit követünk el, akár akarva, akaratlanul, vagy véletlenül, ahogyan sára is így kicsúszott belőle, hogy nem hisz az Úrnak, hogy neki még gyereke lehet. Ezzel én azt gondolom, hogy nincs is probléma. A probléma ott ott lett, hogy így azt mondta, hogy de nem, nem, bocs, nem én tettem. Így a gyerekeinknél ezt sokszor talán láthatjuk, hogy elkövetnek, amit és azt mondják, hogy nem én voltam, nem én voltam, de ki volt? Ugye? Tehát, hogy nyilván, ha láttad és tudod, és az Úr ilyen, hogy látja, hogy mit tesznek a gyerekei, és te hiába mondod, hogy nem te voltál. Ő fogja tudni, hogy te voltál. Tehát nyugodtan menjél, és mondj igazat. Na, most a kitérő után megyek tovább a, a, az egy múzesben. Amikor a férfi a 16. verstől a 21 olvasom, amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta: Eltitkoljam el Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és ártalanyal áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jónak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jalkiáltás sodoma és gomora miatt, és védkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a, föl, csak ugyan a hozzám fölhatott jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom." Gondolhatnánk azt, hogy, hogy így Isten így elbizonytalanodott, hogy most mondjam Ábrahámnak, vagy nem mondjam, ne így képzeljétek el. Itt az Úr csak neked mesélje meg nekem, hogy hogy, hogy is van ez, hogy nem kell el, Tehát ő elmesél, hogy ő Ábrahámot nagy dologra hívta el, arra, hogy népek származzanak belőle, és Istenben nincs kétség, vagy, vagy ilyen változás, hogy Hát, nem tudom, mondjam-e Ábrahámnak, nem mondjam. Ő tudja, hogy el fogja mondani Ábrahámnak, neked elmesélni, hogy miért. Meg nekem is. Hogy azért, mert ő tudja, hogy Ábrahámra nagy dolgot bíztam, ő hitben már ott van, vagy ő elhiszi, amit én mondok, és el tudja fogadni, hogy, hogy ez fog történni, hogy felkészült már arra hitben, lélekben, hogy nézd Ábrahám, ez fog történni. Lemegyek, és elpusztítom ezt a két várost és csak hogy tudjad, ezt elmondom neked. És nem ez az érdekes része, hanem majd a folytatás lesz az, hogy erre Ábrahám hogyan reagál. De még mielőtt oda tovább megyek, itt van ez, hogy lemegyek, hogy megnézzem. Ez arról szól, hogy Isten meghallgatja a mi jajkiáltásainkat, meghallgatja azt, ha mi panaszkodunk, hogy nekünk milyen rossz ezért, vagy azért, vagy ki bántott, vagy ki nem bántott minket, de... Isten nem csak meghallgat téged, hanem meg is vizsgálja, hogy, hogy tényleg igaz-e, amit te mondasz, hogy ő, hogy ő fogja tudni, hogyha te úgy imádkozol, vagy úgy könyörögsz hozzá, hogy hát, nem tudom, a Jóskapista bántott uram, és verdőt meg, vagy ez egy elég rossz példa, de, de így, így, így könnyebb elképzelni, akkor Isten meg fogja vizsgálni, hogy valóban jóskapista bántotta téged, ahogy te hozzájöttél könyörgésben, hogy, hogy, hogy, hogy mi a te problémád. Tehát, hogy nem, nem az a lényeg, hogy ugye Isten elé mehetünk bármikor, és meghallgat, de megvizsgálja azt is, hogy, hogy te igazan, igazan jöttéle elé. Tehát, hogy amit te mondasz, az igaz. És most itt ugyan azt írt, hogy lemegyek, és megnézem. Igen, az Úr bármit megtehet. Lejöhet, megnézheti, de ő tudja azt, hogy mi van a mi szívünkben, anélkül, hogy, hogy így bármit tennénk. Ugye így, így jövünk ahhoz a részhez, amikor, amikor majd Ábrahám fog szólni az Úrhoz, és ő ott van előtte. Jó, végigolvasom a részt a 22 ja, itt. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled, vajon az egész föld bírája nem tenne -e igazi ítéletet, Az úr így felelt, ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezük értök az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt, tudom merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De az ötven igaznak öt híja lesz. Elpusztítod-e az öt miatt az egész vál? Prost. Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott. Az úr így felelt. Nem teszem meg a 40ért. Ne induljon fel az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám. De hát, ha csak harmincet található ott. Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta, tudom merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát ha húsz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon fel az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát ha csak tíz található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Amint az úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott. Ábrahám pedig visszament a lakóhelyére. Ugye, mivel az alázatosságról beszélünk ma a szolgálatban, itt Ábrahám szolgálata az, az a közbenjárás, az az ima, amit ő így, így hallott egy problémát. Az úr mondta neki, hogy nézd, itt van ez a két város, én elpusztítom, mert, mert az a sok jajkiáltás az igaz volt, ami így feljutott hozzám. De két dolgot lássunk meg így mindjárt az elején. Az egyik. Ábrahám tudta, hogy lót aki az ő rokona, ott lakik a városban. És nem úgy kezdte, hogy Uram, csak lótot mentsd meg, és a többiek nem érdekelnek, csak az én vér vagy az én rokonságomat hagyd hagy, hagy legyen meg, és a többiek nem érdekelnek. Ábrahám mindjárt úgy jött az úr elé, hogy egyrészt elmesélte az úrnak, hogy ő, hogy ő ismeri az urat, hogy Uram, te ilyen vagy. Tehát itt Ábraham elmondja, hogy Uram, te nem olyan vagy, aki nem az igazat is elvesztette a bűnössel. Uram, én tudom, hogy te, tehát amit itt a 23, 24. 25. versben olvastam, hogy az Ábrahám így, így elmesélje az úrnak, hogy uram, én látod, ismerlek, tudom, hogy te nem olyan vagy, hogy elpusztítanád őket. És azt így alázatosan jönne, hogy ugye, uram, tényleg ilyen vagy. És az úr azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok, és nem pusztítom el azért az ötven emberért. Ezen elgondolkodtam, hogy miért pont ötven embert akart Ábrahám megmenteni. Nem tudom, hogy annak idején hogy néhány százan laktak egy városban, vagy több ezrem. Ezt így próbáltam utána nézni, de nem sikerült. De Ábrahám de mindjárt úgy kezdi, hogy, hogy így az idegenekért is közben járt. Tehát nem csak lótért. Így gondolhatta volna, hogy tényleg lót ott van, ő legyen meg a többiek, meg úgy se ismerem őket, teljesen mindegy. Hanem ő ment, hogy az igazakat, uram, hogyha van, aki hisz te benned, azokért, az igazakért kegyelmez meg a többinek is. Az alkotózási nagyon fontos dolog ebben a kultúrában, hogy, hogy így muszáj alkudni a piacon, mondjuk a, a keleten, és te nem is vesznek semmiben, ha nem alkudozol, mert azt gondolják, hogy nem is akarsz te vásárolni, ha nem alkudozol, akkor inkább nem is adok neked semmit. De vajon az úrral tényleg alkudozik itt Ábrahám, vagy az úr próbálja Ábrahámot megátformálni arra a képre, hogy hogyan is jöjjön elé, hogy, hogy az úr tudja, hogy hogy hány ember van ott, aki igaz abban a városban, és mondhatta volna mindjárt azt is Ábrahámnak, nézd Ábrahám, abban a városban van lót, és és itt befejeztük, és csak miatta nem fogom megtartani, de az Úr hagyta, hogy Ábrahám formálódjon, hogy átformálódjon olyannál, hogy az Úr szemszögéből tudja látni, és így alkudozott Ábrahám, hogy jó, de akkor ennyiért, meg annyiért ennyiért menj meg azt a várost. Az úr tudta, hogy nem lesznek ennyien, és el kell pusztítani azt a várost. De így látjuk azt, hogy Ábrahám közben járt, így megpróbálta mindent, amit tőle tellett megtenni. És mi is így vagyunk ezzel, hogy így, így járhatunk közben Istennél idegenek miatt, olyanok miatt, akik csak látunk, vagy csak gondolunk rá, hogy imádkozunk mondjuk itt a környékbeli emberekért, akkor ez, ez pont ugyanolyan, hogy nem ismerjük őket, nem tudjuk kik ők, de bűzünk abban, hogy így Isten megszólítja őket, és talán megtérnek, és megfordulnak, és, és elhagyják ezt a világ szerinti nézetet, és majd így látunk ilyet az igé, igében, ott van Ninive, aki, aki megtért az úrhoz. Így kaptak egy üzenetet, hogy, hogy talán meg kéne térnetek a bűnötökből. Én gondolom, hogy itt, itt Sodomában, Gomorában ugyanez megtörtént, vagy valami hasonló, hogy kaptak lehetőséget az ottani emberek is, hogy azt mondják, hogy jó, elhagyjuk ezeket a bűneinket, és az Úrhoz fordulunk. De ők ezt nem tették meg. És, sőt, mélyebbre sülődnek, ha majd a jövő héten megyünk tovább, akkor látjuk, ahogy lót vendégül lát idegeneket, és hogy mi, mi történik ott velük, még mielőtt elpusztul a város. Hogy kaptak lehetőséget Istentől, hogy oda is elküldte az angyalait, és nem látták őket szívesen, nem nem, nem pont ez volt a reakciójuk, hogy aha, tényleg megtérünk és, és felét fordulunk, uram, hanem valami egészen más, de ebben nem akarok belemenni. És talán elsőre senki nem, vagy nem gondoltuk volna, hogy ugye azok a szolgálatok, mint a szeretet, vagy a házastársunk felé való szeretet, vagy a, vagy a közbenjárás az, az olyan tudott, szolgálatok. De ezek a hétköznapokban, én azt gondolom, egy hívő ember számára minden, amit, amilyen helyzetekbe kerülünk, az egy lehetőség szolgálatra, lehetőség arra, hogy alázatosan szolgáljunk az idegenek felé, az ismerőseink felé, és ugye az, én azt tanulhatjuk ma, hogy, hogy minden terület az életünkben egy szolgálat. És ne, ne felülről próbáljunk szolgálni, ne irányítani próbáljuk az embereket, és így kormányozni, hanem menjünk alázatosan és próbáljuk őket így, ilyen szívvel szolgálni, és ilyen alázatosan, ami Istennek kedves. És hogy ne riadjunk meg attól, hogy, hogy odaadjuk a legjobbunkat bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között, ahogy Ábrahám is nem tudhatta, hogy kit lát vendégül, nem ismerte azokat, akikért közben járt, és, és csak kapcsolatban volt az Úrral, egy szoros kapcsolatban, és a szolgálatában, bármilyen élethelyzetében ez jött elő belőle, hogy igen, ez az Úr szerint való cselekedett, hogy jövök alázatosan, és szolgálok, és szolgálok bárki felé, aki felé lehetőségem támad, hogy hogy hogy vele azt, ami nekem van, vagy azt, amit az Úrtól kaptam, azt, amit az Úr helyezett a szívemre, és azt a szeretetet, azt a, azt a megbecsülést, amit, amit az Úr ad nekünk. Én mindenkinek csak kívánom, hogy így, így tudjon a szolgálatban alázatosan megállni, és, és itt a szolgálat alatt valóban a sima, hétköznapi életeinket gondolom, amikor amikor szükségeket látunk, amikor csak tudunk egy kedves szót szólni egy bárkihez, amivel, amivel közelebb tudjuk ötvinni Istenhez, akkor tegyük meg, és ennyi. Imádkozom. Úr Jézus, köszönjük neked az igédet, köszönjük, hogy egyszerű embereken át is tanítasz, Uram, és köszönjük, hogy, hogy, hogy adtál nekünk kapaszkodót, Uram, hogy, hogy tudunk hozzád jönni, és tudunk benned erősen megállni, hogyha ha kapcsolatban vagyunk veled, Uram. Kérlek, hogy áld meg ezt, a, ezt az időt, amit itt majd közösségben töltünk, Uram, hogy, hogy tudjunk támaszok lenni egymás számára, tudjunk, tudjunk Te szerinted való életet kivinni a világba, Uram, hogy, hogy a világ is lássa azt, hogy mi hozzátartozunk, tartozunk, Uram. És teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben vagyunk, Uram. Kérlek, hogy így erősíts minket abban, hogy, hogy tudjuk szólni a Te... Ígédet, hogy tudjuk csak cselekedeteinkkel azt, azt megmutatni, hogy te, hogy te mennyire szereted ezt a világot, Uram, hogy így, hogy így van türelmed, és van, van kegyelmed, hogy mindig adsz még, még időt arra, Uram, hogy hozzád forduljunk, és, és csak kérlek, Uram, hogy, így, hogy így mind inkább tudjunk kiáradni a Te kegyelmed, amíg, amíg az idő még engedil, és legyen meg a Te akaratod, Uram. Jézus nevében. Amen. Thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.